Ni kwa hivyo, mbukumabu mwishinda salama salimini mpenzi msikiliza jikaribu kufata tarifa bari katika aluwa kakisuali ambayo tunanzana mokhtasari wake. Kuna haja kuwepo kwa dikri ya Raisa Oja Muhuri kusu utewuzi wa baraza la waze wa busara ni mtazamu wake huo mwana shiri ya Fabian Segatua ambaye anona kwamba dikri hiyo inaweza kuagiza marupuru rupu ya waze hao. Na huko mkwa ni kayanza tarafani gata la kwenye kijiji kivuruga kuna ripoti wa uhaba vifaa v kufundishia kwenye shule la kiufundi la kijijini hapo na wizara mambo ya ndani usalama na maendeleo ya jamii inata ina azimia kuendesha ukaguzi kuhusu pesa ambazo zinazodhaminiwa vyama vya ushirika kwa haya na mengineyo karibuni jina langu Moize Misago mtamboeongozwa na Eric Uimana leo isanganiru ni kiboko yao habari kamili sheria inaongoza taratibu za kiraya zinazohusiana na kurejeshwa kwa baraza la wazee wa busara kwenye vijiji ina manufaa kutokana na kuwa inasogezea haki kwa wahusika uchambuzi wake sheria ambaye anagundua kuwa mfumo huo unahitaji fomu maalum kwa hukumu za upatanisho zinazo tolewa na wazee wa busara Aberhuza kwa lugha ya taifa wakili Fabien Segatoa anaamini kwamba agizo la raisi la kuamua uteuzi wa wazee wa busara ikiwa ni pamoja na posho zao linastahili kuwekwa haraka iwezekanavyo tumsikilize wakili Fabien Segatoa na mozetu Omer Ndouayo akarushukoko kariho faida ipo kubwa sana kwa sababu kuna mambo yanayofanyika mtaani au kijijini Yanayotambulika tu kwa wakazi wa maeneo isitoshe raia wa Burundi. Tunajua kuwa majirani kijijini hufahamiana, huu ni muda wakulifanya kazi ila bado kuna kasoro ndogo ndogo zina zuthihirika kulisemekana kuwa namna wanavjo chaguliwa itabainiwa na sheria ya raisi. Mana yake pasipo kuchaguliwa hawawezi kuanza shoguli. Giambo gingine sheria hiyo ya raisi ita Kwa kuwa kwa kila kitu, kinachoweza kufikiriwa kwa kueleza kwa kina jambo lote linalotakiwa, changamoto na shida zote zinazoweza kukuamisha msuada mzima. Kunaweza kukafikiriwa kwa mfano kwamba waziri anaweza kutoa hati ama waraka unawandikwa ili kurahisishia kikazi waze wa busara. Si vema kila mze wa busara kupatanisha wagombanagi anavyotaka. Mwenyewe. Mswada unatakua kuwa na kusudi maalum, wazungumze ukweli halisi wakesi ili waze wabusara wafuate maagizo yalioandikwa katika muongozo hili litasaidia yeyote anayesoma muongozo huo kuelewa kuwa mkakati mzima una kusudi mogia. Wazee wa busara pia wanatakiwa kupewa mafunzo kwa mfano mafunzo ya siku mbili au tatu kwa wapatanishi wakila mkoa. Lingine linalofurahisha ambalo lilizungumziwa ni kupewa ziada ya motisha. Zawadi ya motisha inalinganage kwa kiwango. Hilo pia linatakiwa kudokezwa katika muongozo huo ili lifahami kezaidi huyo alisikika ni wakili Fabien Segatwa aktafsira munyetu Omer Ndwayo na baada ya ondisho habari anasema kuridhishwa na kauli yake rais wa jamhuri ya Burundi kuhusu kufunguliwa kwa vyombo vya habari ambavyo wa vikwazo wana habari hawa wanaomba kauli yake rais iweze kutekelezwa haraka iwezekanavyo Waandishi wa habari wanapendekeza kwamba hatua hiyo ya rais ihusishwe kwenye vyombo vya habari vyote ambavyo tukuliwa hatua huyu ni mmoja kati wa waandishi wa habari tumsikilize. Naweza kusema kwamba agizo la rais wa Jamhuri ya Burundi nila kupongeza hasa hadi sasa tukingali tunapongeza ni ni agiza lilo toa kwa hii tasisi ambaye nafatulia kwa karibu upashaji habari hapa inchini burundi naweza kusema kwa mba ni, ni hatua muhimu sana sababu aliomba tasisi enyewe ikapa moja na radio pamoja na vyombo vya habari ambavyo vyo vilifungwa kufatia machafuko ya hapo mwaka f-15 tasisi enyewe ambaye nafatulia kwa karibu habari hapa inchini burundi ili toa mwaliko kwa wahusika na nilibatikka kushiriki mkutano huo na papo hapo kulikuwepo mwakilishi wa Kiliho kulikuwepo mwakilishi wa VOA kulikuwepo mwakilishi wa South American nimeshaisema na BBC alikuwepo na iwatch ilikuwepo Ilikuwa nasema kwamba agizo la serikali nila la kupongeza lakini inaonekana sasa hapa majuzi kulitolewa amri ya vyombo vya sheria hasa vikikumbusha hukumu iliyotolewa ya kifungo cha maisha kwa baadhi ya watu ambao walijaribu ku Kupindua serikali, na hapo kuna onekana miyongoni maorotha wana habari ambao wako uhamishoni wakati wamba walikimbia Na kinauchi onekana ni lazima pengine na vyombo vya shiria vingilie kati ili Maradio magazeti ya rudie kupeperusha habari kama ipasavi Na wafanya kazi nane wa shirika Arnolaki walisitishwa kazi kwa tuhuma za wizi katika mashua ya Mizigo kulingana nao na ufanya kazi hao wanasema kwamba kusimamishwa kwa osisawa wakati wa wakukortini Wanaomba kurejeshwa kwa haki zao na kundelea kufanya kazi Kwenye wongozi wa shirika Arnolak wanaleza kwamba ufanya kazi hao bado kufukuzwa kazini Lakini hata hivyo walesimamishwa kazi kwa sababu za uchungozi Isanga. Ikwa ni sasaba dakika shina sabato nenda tarifa hii kwamba serikali ya Burundi inasema kuwa na mapokezi mazuri kuhusu mpangu wa serikali ya Moroko kwa kutua udhamini kwa wanafunzi wa Burundi wanausuma masomu ya VOV ku nchini Moroko waziri wa mambo ya nje na ushirikiano alisema haya jumanehi wakati wa hadhira aliotua kwa wajumbe wa Moroko kiongozo wajumbe wa Moroko anabaini kwamba serikali ya Moroko itandelea kuyunga mkono nchi ya Burundi haswa katika sekta ya ushirikiano mengi za dinae ija marivyane ngenda kumana. Katika mkutano huo waziri wa mambo ya inje na usiano wa kimataifa alubere shingiro ambao alipatia wa wakirishi wa serikali ya moroko. Hamefamisha kwamba serikali ya burundi inaridishwa na misada inaotolewa na serikali ya moroko hususa ni luzuku zinazopewa wanafunzi ambao wanapewa marifa ya elimu ya juu inchini moroko. Logufeinamadula kepibigidi Sirekali ya Burundi inanufadhika kwa ushirikiano katika inchi zetu mbili tangu miaka katha. Heshma na waminifu ndiyo musingi wa ushirikiano huu ambao ni kwa manufaya inchi zetu. Moroko ni inchaminifu ambao inasaidia Burundi kwenye sekta mbalimbali. Haswa katika sekta ya elimu mfano ni scholarship kwa wanafunzi wa warundi hutolewa kila mwaka tangu mwaka wa 2003 ambazo kuhongezeka kila mwaka. Kwa mujibu wa Mohamed Medikal ambaye aliwakilisha wajumbe hao gutoka nchini moroko amefamisha kwamba serikali ya moroko ina madumuni ya kuhongezea misada ya kuunga mukono wanafunzi wanaopewa elimu ya chuki chukiku nchini moroko. Kila mwaka tunapokea wanafunzi filafina watano kutoka Burundi wakiungwa mkono na ufarme wa Moroko. Katika hotuba yenu, mmeonyesha hiyari ya kupandisha idadi hiyo. Hatua ilikuwa ikichukuliwa ya kuzidisha marambiri idadi hiyo wanafunzi wanaosaidiwa na ufarme wa Moroko. Na kwanzia mwaka wachuo ujao, tutapokea wanafunzi sabini kutoka Burundi watakao kuja kuendeleza masomo ngazi achuo katika ufarme wa Moroko. Superior, Aida kiongozi huyo hamefamisha kwamba serikali ya moroko itaendelea kuboresha uhusiano baina ya burundi na moroko akidadisi kwamba mwaka ujao wa 1222 kuna tarajiwa kuandaliwa mkutano wa kiuchumi ambao utawakutanisha wajasili ya mari kutoka inchini burundi na wale kutoka inchini moroko na mkutano huo utafanyika jijini hapa bujumbura. Shukran Jamariviane. Nngenda kuona daima na kurasa wa elimu ni kwamba shule la kiufundi Lina patikana kwenye kijiji kivuruga tarafa ya Ngatara kumkwani mkoani Kyanza. Linakabiliwa na ukosofu vifaa vya kufundishia. Shule hilo halina kompyuta hata moja. Huko kupatikana vitabu tatu pekee. Uongozi wa shule hilo una hofu kwamba uhaba huo wa vifaa ni pingamizi kwenye utoaji wa elimu kwenye shule hilo. Na ya afisa elimu tarafani gatara na otaka viongozi wa shule hilo kuka kwa pamoja na wazazi wenye wanafunzi kwenye shule hilo kwa mantiki ya kupatishia suluhu ya muda swala hilo patrike nsengi umva wanafunzi wasiwa pungua idadi ya miyamoja sabini na nane ndiyo wanaisabika kwenye shule hiyo ya kiufunde neola kivuruga shule hiliyo anzishwa mnyaka mitano ya pita uote hao wanajikita katika kitengo cha benki na biyima jahapokuwa uhaba wa wabifadwa kufundishia ni swali tete kama inavijo na domisenge ndawanyi kwa kiongozi kwenye shule hiyo kiongozi yuyo huyo anasikitika sana bahadha ya na mashini kompyuta walizopewa kama msaada ku Walimu kwenye shule ya kiufundi ya kivruga tulo nao kuhusu uhaba wa vitabuja walimu Wakili kuchapa kazi katika mazingila magumu Walimu hao wanasema kwamba kila malimu anapaswa kutumia mikakati yaki haswa utafiti kwenye mtandao wa internet Kwa madhumuni ya kupata somo la kuwasilisha mbele ya wanafunzi Walimu hao hao wadhihirisha madhara ya hali hiyo kama vile matoke wa hafifu hasa katika mitihani inayo andaliwa kwa angazi ya kitaivi Hatana wanafunzi wenyewe wanakimea vikali hali ya ukosefu wa vitende ya kazi kwenye shule hiyo wanaposome Yeah. Okay. Bahadhi yao, wanahofia kumaliza masomo bila ya kujua, hata matumizi kiasi gani ya kompyuta. Sidi dhori jilukuishaka kiongozi wa elimu tarafani gatala, anautaka uongozi shule nikivuruga kuandaa mkutano na wazazi wa wanafunzi, ili kutafuta njia mbadala za kupambana na changamoto hiyo. Disima sindi kumana, mshauli wa mkurugenzi wa elimu ilimu mkawani kayanza, anawalikia walimu kwenye shule hiyo, kuwa na usiano karibu na walimu wengine wanaofundisha katika kitengo cha teknolojia, kwa mana ya kupeana maarifa au vifaa ya kufundishia iano Silvana mkuu wa tarafa Gatara naye anaoomba wazaliwa wa tarafa walioko chini Burundi na wengine wanaishi ya inchi kuchangia katika kuboresha mazingira kwenye shule hii. Nikiripoti kutoka Kayanza Patrice Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Shukran Patrice Nsengiyumva. Na Wizara mambo ndani Mandeleo ya Jamii na Usalama wa Umma inapanga kutathmini matumizi ya fedha zilizotengwa kwa vyama vya ushirika kwenye vijiji. Matamshi ya kemsi majo wizara hiyo jumatatu hii katika mkutano ondishi wa habari, Pierre Murike anabaini kwamba kutatolewa mafunzo kwa wachunguzi wa na wasimamizi wa utawala, wanausika na uendeshaji wa zoezi hilo. Na kwa kuitimisha itarifi habari ni kwamba vya mavya ushika vya kawaida, uendeleza uezishaji, uende wakifedhao wa kwa wale, wanao vuti wa navyo. Wakiri hayo kina mama wa shirika wa vyama hivyo wa mkoa Makamba wanelezea kuwa vyama hivyo vinawezesha kukidhi mahitaji ya familia zao baadha kina baba wanahusu wanabada kina baba wanashuhudia kwamba wanawake wanaufanya zoezi hilo wanachangia kwenye maendeleo ya familia Ama kwa mujibu wake mwana, mwana uchumi polikarpe nsengi umva pamoja na mshahuru wa kiongozi wa tarafa makamba Ana usika na maswala amaendeleo kuna haja ya kuwepo kwa sheria zinazohusu vya hivyo. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji iko ni saa 7 dakika 33 la ziada sina spokuatu nikuteremsha nanga na kushukuru nyote ambao umetegaskia kutanga mwanzo hadi mwisho bila kuasahau pia wale waliochangia ili taarifa hii kufikie lango jina ni Mweze Misago na kutakia mchana mwema kwa akhiri.